A hajnal szelet hozott. Nem nagyot, de a maradék sárból már reggelre kifújta a vizet, s az utakat keményre szárította. Kele most már nem törődött vele, látják-e. Rádobta magát a szélre, de nem repült ki a rétre, hanem a ház felett kezdett körözni. A szél alávágott s a gólya, mintha lépcsőkön járt volna, ment felfelé. Könnyű lett minden egyszerre, és a látó határperem lehult a végtelembe. Kele látta a másik két gólját, és látta azt is, hogy a fészek helyét jól választották meg. A kacsák égtelen lármát csaptak lent, összatorlódva a kapu előtt. – Kelenélkül nem megyünk! Kele, ami vezérünk! Gyere le, Kele! Ott állt mellettük Berti is. Kele lefelé kezdte szabni a köreit, aztán szép simán leszállt az udvarra. Oda a kacsák mögé, és kiballagott utánuk a rétre. Ilyen még nem volt, mondta Berti, ilyen még nem. Elmehetne, és nem megy. Mit szól hozzá János bátyám? Ribiszke éppen palántázott, kivörösödött arccal hajlongva, de erre felállt. Nincs neki párja, hova menjen? Kereshetne. Fel tudja, hajolt úrja le Ribiszke, talán lusta. Hát te miért nem megy asszony után, Berti? Én? Mármint, hogy én? Na, látod, Bába éppen ide való, hoz még egy kanna vizet abból az állatból. úgy látom meleg lesz máma. Berti ugyan felvette a kannát, de csak állt. Mit csinálnánk itt valami házártos asszonynal? Nem is jó rágondolni. Hogy mi mit csinálnánk, azt nem tudom, szuszogott Ribiszke, de hogy az mit csinálna velünk, azt tudom. Hát csak hozd a vizet, Berti. Hozom, de még a hátam is megbolsódzott. Egy hangos, perlekedő, parancsolgató asszony lehetősége megborzongatta Belti képzeletét, és szinte érezte a békétlenség hullámai, hogy rontanák meg ezt a napsugaras csendességet. Belti csak a fejét csóválta, és elfeledte kelét. Igaz, kelese gondolt az emberre. Nem törődött a kacsákkal se, átnézett a libákon, mintha ott se lettek volna. A libák ezt gőginek vették, és bizonyos tiszteletet éreztek iránta, és olyan érzése volt, mintha ő is most érkezett volna. Ez már az ő világa volt. A rét megmozdult, és élni kezdett a meleggel, a fényjel kicsalt milliárd életével, a füvek hosszú lábra álltak már, a fűzfákon cirregett a csicsörke, és a megindult nádasban csattogott a nádrigó. csek csek csek tek tek tiri-tiri-tiri-tiri! A nádirigó a fészeképítő művészek közé tartozott, sokat adott művészetére, ezokból nagy volt a hangja. Régi fészkét nem találta már, mert a télen nádat vágtak az emberek, de nem sokat törődött vele. csak csak csak építünk másikat, mi az nekünk? S már ki is nézett öt közel álló nátszálat. Ezeket majd megkötözi, hogy tenyérnyi messze álljanak egymástól, s a körbeálló nátszálak közé szövi a fészkét. Akkor aztán jöhet a szél, bőhet a vihar, a zöldnád nem törik, és a legnagyobb orkánban is csak ringatja a fészket. Igen, Kele most érezte először otthon magát, a törvény és a gólyák szokása szerint. Eddig ő idegen volt itt, de megérkeztek már a többiek is, és most már nem idegen. A tavaszi langyos szél játékosan szaladt végül a patakparton, felkapta és lejtette a hullámzó rétszongását. Felkapta és lejtette a bíbicek fehér-fekete csapongását, hintázó kiáltását, és megpihent a nádban, ahol most csend lett egyszerre, mert a nádas felett sújtalanul imbolygott egy réti héja. Könnyetté fergése céltalannak látszott, és önfelett sütkérezésnek, ám bagoly fejét ide-oda forgatta, s a sarjadónád egy libbenése se kerülte ki figyelmét. A héja egyébként nászúton volt, de a szerelem csak a szívét töltötte meg, a begyét nem, ezokból párjával együtt szorgalmasan vadászott, nehogy az éjségkarma szívüket is üressé tegye. A nádas felett azonban meddő volt a séta és teljesen hiába való. Fiókák még nincsenek, a fészkek üresek, az anyamadarak pedig sehogy se állnak kötélnek. Repülőmadarat a réti héja megfogni nem tud, de jeles madárfiók gyilkos és szakavatott fészekrabló. rabló. A fiókákat megeszi, a tojásokat kiissza, ezért utálják a nádi népek, és elhallgatnak, ahol a végig száll a vízen. Most is. Kele néz, és tudja, miről van szó. Látja már a másik héját is, és tudja, miért hagyták ott a nádast, és miért repülnek az apró fűvű távoli domboldal felé. A nádas még üres, de a domboldalon szintkönnyel műsködik néha, fészket épít, és a fészekhez száraz fű kell. Megjelent már Pi is, az ürge, aki néha két lábra áll, mert kíváncsi. A domboldalon csak úgy sorog a fény, s megmelegedett a levegő. A héják most itt-in de itt szitál a vércse is, és lecsap néha, mint a zuhanó kő, egérre, bogárra. A héjákkal nem törődik. Csavargó népség, úgy is elmennek, de az ő fészke itt van a nyárfán, a ahol kolomb kondul ilyenkor már, mintha a nyár elé harangozna az álmos kis harang. Néha vakkant a puli, és nézi a juhászt, hogy parancsol-e valamit, de a juhász csak áll, botjára támaszkodva hallgat, mintha a csendet látná. Hallgat, mintha az időt látná, hallgat, mintha látná a láthatatlant, és ebbe a csendbe lágy tavaszi kiáltással dobol bele a búbosbanka. banka. Hup -hup -hup -hup -hup -hup ruhája ékes, fején gyönyörű bóbita, de más nem tud. Huppuppu, huppuppu! Ez a kiáltás mindig közel van, és mindig távol. Egyszerre szól a földön és a levegőben, rászáll a csendre, és csendé lesz, nincs benne semmi, mégis virágos szomorúság marad utána, mert mindenki tudja, hogy ha elhallgat, ledobja szűzi a tavasz, elnehezedik, megbarnul, és tarka nagyköténye alatt dús anyaságát takargatja a nyár.